benvinguts a una edició més del Ningú no és perfecta, que avui canvia de presentador, perquè ja veieu ja escolteu, no, la veu femenina Vifla Revolució finalment ens hem desfet de la tirania de l'Ignasi i tenim una nova directora del programa jo, jo no aniria per aquests camins Aram, perquè després qui me l'haig de trobar sóc jo ah. I, i, puc, i, i podrien haver-hi represàlies, no, ens seria una salutació molt forta des d'aquí a l'Ignasi que porta un virus tipus 28 dies no és mutant com mola, fem una pel·lícula <ríe> però està en quarantena <ríe> o sigui que el tenim a casa bueno, cubant allò que ha de cubar i estava una mica fònic i fet caldo en i Jacint, ens, ens està sí. escoltant ens està escoltant I, Ignasi, el d'abans que era conya que no, que res, res. de revolució res mm, sí, Jacint ah no, tampoc volia dir res ah, us, us, aquí... us mirava pensatiu ja que m'he tancat a la faixera avui a mi, sí, doncs eh, estem a posant a prova. Doncs ja us presento l'Adam, bon matí, bona nit, què tal? Hola, bona nit, molt bé Sí, avui en penso que tens més deures del normal Avui tinc més deures del normal, però també he portat més còmics del normal Per tant, ja ho ah, superarem, ho pensarem, portarem d'alguna manera Molt bé, i ja casa de Casademont, que ens portes les notícies calentes i les mentides fresques Sí, sí, sí, contradictori, sí, però l'hora no, és molt cert Gràcies a l'Adam que em va ficar aquesta etiqueta que m'encanta D'en vostè o el poble És certa, és certa No, és fals, com les notícies que porto, eh? fals bueno ah, en portes moltes? Mm, espera vols que t'ho digui exactament? jo porto una jo porto una de tele però jo no sé si em direu tipus Jacint això és que és molt grossa no? bueno, superar-me és... a és complicat aviso ja en parlarem després i, eh, I bé, només volia dir-vos que tenim una pàgina web que ens podeu eh, descarregar d'allà les 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana al www.grn.es barra ningunoes i que si voleu deixar-nos algun missatge, algun comentari crítica el que se us acudeixi o participar també al concurs de Panini Còmics per endur-vos el lot de Panini Còmics que estaria molt bé, no? Eh, no sé... Tenir aquest lot que està que hi ha molts còmics de tot, de Marvel, de manga, si us preferiu el manga. Doncs què heu de fer? Doncs escriure al ningunoes arroba hotmail.com I què heu de fer per participar al concurs de lots de Panini? Doncs heu de respondre a una pregunta que fa un parell de programes que la venim formulant. Que és aquesta. Quina sèrie sobre història ha protagonitzat l'actor Ray Stevenson, protagonista de The Punisher, Warzone? És imprescindible que indiqueu el vostre nom i cognoms i la població on ens, on ens escolteu. Així sabrem qui sou i aquestes és coses. És dificileta, eh? Però hi ha coses a internet. Jo, per exemple, que no sóc cap um, entesa amb el tema, podria trobar-ho, eh? Mm -hmm, estem ja demanant als nostres oients un nivell. Home, que la gent internet tampoc costa tant, i ens enganyem. Un món ho sap fer, o sigui... Home, tampoc es tractis això. Exacte. No, a veure, estimats ximpancers. No, va, en sèrio, sí que potser és una mica més... de nivell més alt que les que venim fent, però, escolta, el també s'ho mereix. I, a més a més, la gent està responent, per tant, podem Exacte. pujar una mica la dificultat. Sí, jo crec que la gent, com més repte, millor. I a més s'acosta al celador del còmic, i això que t’es pots estalviar també, eh? Ui, tant, sobretot perquè la setmana, fa 15 dies, ens van deixar a mitges les novetats i a veure si avui podem acabar-ho amb algunes. Doncs sí, eh? Doncs anem directament a les estrenes de la setmana. Estrenes, tertúlia Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Com la vida misma, de Peter Hedge, amb aquesta cançó que també és de la banda sonora de la... Com la vida misma, amb Steve Carrell, Juliette Vinoche, John Mahoney i Diane West. Dan Burns, que és Steve Carroll, és un columnista especialitzat en relacions de parelles... ...que s'encarrega d'assessorar els lectors del diari on treballa en temes sentimentals. Però mentre ell dona consola a altres persones, Dan encara troba molt a faltar la seva dona... ...que va morir anys enrere i que li va deixar tres filles per criar. Dues en edat adolescent, molt difícils de, de manejar. Les tres filles, Jane, Cara i Lily, juntament amb el pare... ...es reuneixen, segons la tradició del Dia d'Acció de Gràcies amb la resta de la família a casa dels pares d'Andan que són els protagonistes Diane West i John Mahoney, el pare d'en Fraser, a la casa de la platja, que és una casa, una casa molt gran, on se suposa que hi ha d'haver molta família. Per prendre l'aire, Dan s'escapa de la trobada familiar i visita una llibreria, una llibreria local on trobarà Marí, que és Juliette Vinoche, i començarà a parlar-hi, a establir una conversa molt animada i, i sembla que, que congenien. Dan se sent atret per Marí, però el problema no trigarà a sorgir, com a tota pel·lícula, ha dhaver la inflexió. Si no, no seria... Sí, sí, si no tenim conflicte, no tenim pel·lícula. I què passa amb el conflicte? Doncs que el germà d'Andan, enmig, presenta a la família la nova conquesta, que és ni més ni menys que Mari. O sigui, dos germans amb la mateixa dona, sense que un ho sàpiga, i fardant de dona. A més, perquè és la nova conquesta, no? no sé de quina manera la presenta quina pinta ens fa aquesta pel·lícula? doncs no sé però diuen que és d'aquelles que satisfà a tots els públics amb unes dosis justes de comèdia, de drama romanticisme mm, Peter Hedge ja no és la primera pel·lícula d'aquest estil que fa o sigui que... jo crec que és una pel·lícula de setmana Sa O sigui, vas al cine... Una pel·lícula ciners, de setmana cresceta. santa? No, home, no, tampoc Hi haurà és... crucifixions, no, sang, flagellacions... No, però vull dir, és d'aquelles pel·lis que pots anar una mica amb la, amb la... no sé, amb els amics, amb els cunyats, i tothom s'ho passa una mica bé, no? Molt bé. Has comparat Steve Carrell amb Kirk Douglas i Espartaco, que són les pel·lis que fan... Però Steve Car... <laughs> sí, Steve Carrell <laughs> està en alça, que toma. Mm. Sí, és, és veritat. Sí, o com a Dios va ser un gran pinxasu que li gustava estar refercen. Per mi, diuen que la parella Steve Carell i Julia Vigneush eh, és tan original que val la pena veure <laughs> només la pena veure la película només per veure aquesta parella actuar que no hi ha gaire química, però bé, els hi perdonem, no? A mi la Julia Vigneush ho sento molt però personalment no tota, no, de... no. No bé, és cas, si... anirem. Sí, yo creo que és la única casa salva aquesta setmana Mare de Déu Tenim el tràiler, no, Jacint? Uh, a -a, això sembla, sembla doncs... exactament que Mira, faré tres Cuando la gente necesita consejos sobre la vida real Acude a Dan Barnes Porque las relaciones con el prójimo Son su especialidad ¿Sí? Un artículo estupendo, ahora entiendo a mis padres ¿Querías algo más? Quería ver a su hija Jane En realidad es la cara Encantado, Martí. vuelve en dos años Papá es un padre soltero con tres hijas Ahí va la universidad de Jane, la de Cara ¿Y la mía? Tranquila Ah, no, espera, ahí va la tía <risa> Tienen dos padres que nunca se despreocupan Haces muchas cosas por tus hijas ¿Pero qué haces por ti? Y unos hermanos que nunca le dan tregua Chicos, mirad el libro de Dan Por favor, es el mejor que he leído Di mejor que es el único libro que has leído <risa> Sabe que todas las relaciones son complicadas Estoy buscando un libro Este es un libro apasionante Todo el mundo hace caca <risa> He conocido a una chica increíble Sobre todo aquellas que no se ven venir Dan, esta es Annie, mi novia uh, ¿Annie? Este es mi hermano, Dan ¿Qué pasa? Nadie ¿Eh? No sea nada <risa> En la vida Bienvenido, gracias Haces planes para tus hijos haces planes para ti mismo como me descubro pensando en ti voy a tener que concentrarme en todos tus defectos ay perdona te estás duchando eh uh, sí pero el único plan que no falla es que la vida te sorprenderá Se me fue la olla Y me puse tonto Cielo, has cometido errores Muchísimos Steve Carell Ahora, acelera, acelera, dale eh, Espera, frena, frena, frena Es que está aprendiendo Como la vida misma ¿Otra vez? que tal está? Le va a salir caro Apúntelo en mi cuenta ¿Qué dice? Apúntelo en mi cuenta ¿Sí? Una altra estrena de la setmana que Aquesta segur que us mola molt Llamada perdida Del francès director Eric Ballet Amb Edward Barnes i Xanin Sosamon En Jacint li mola molt la Sosamon Que ens ho ha dit abans Sí, em vaig anomenar a les regles del juego Molt bé, les regles del juego Quina peli més obscena i no m'agrada Dit sí. això, cadascú la seva opinió Es tracta del remake de la mateixa pel·lícula De Takashi Miike Uh, pràcticament calcat Beth, que és Sosamón, és un estudiant de psicologia que veu com alguns dels seus coneguts reben trucades de telèfon i dos dies després moren. No serveix de res que llencin les bateries dels mòbils o que no s'hi posin al telèfon perquè al final sempre arriba la mort a Beth no li fa cas la policia clar, explicar una cosa d'aquesta suposo que deu fer estrany, fins que al final l'investigador Jack Andrews que és Edward Barnes, es pren les declaracions de Beth més seriosament perquè que la seva germana va morir de la mateixa manera temps enrere. El director Eric Ballet incorpora alguns elements trets del sexto sentido o de destino final que fan una cinta d'entreteniment digna i una mica diferent de, bé, de la que va fer Takashimike, tot i que és el mateix argument amb, amb, amb, bueno, amb actors nord-americans com s'està fent no? amb, amb tots aquests remakes de, de directors japonesos. Passem a la següent. I aquesta és Seda de François Girard amb Kira Knightley, Alfred Molina i Michael Pitt. la veritat és que hi ha tot un reguitzell molt més ampli d'actors i actrius però aquests són els nord-americans bueno, Kira Knightley és britànica no? sí. diguéssim que aquests són els anglosaxons i, i l'Alfred Molina coneguts. no és sud sudamericà? No, l'Alfred Molina és al Octopus. Sí, sí, sí. Ah, sí. És... Ostres, hauria de, de, de mirar. Té uns rolllos, no? Rolllos sudamericans, mm. és mexicà potser? Podria ser. I bueno, potser en Jacin ho podia dir això que diuen internet, eh? si no estàs gaire aliat uh, més, endavant. Molt, més endavant molt bé doncs és una multiproducció canadenca francesa, italiana, japonesa i anglesa es tracta d'un romans èpic històric que ensenya les relacions entre orient i occident torna a Kiranayli després d'expiació amb un altre drama romàntic basat en la novel·la Silk, que vol dir seda, d'Alessandro Barico, sota les hordes del guanyador d'un Oscar per, el, per a la, la pel·lícula El Violin Rojo. Seda explica la història d'un jove oficial militar, Herbé Jancourt, que és enviat al Japó a una arriscada missió per intentar revifar el mercat de la seda del comerciant Valdeviu, qui separarà Herbé de la seva encantadora dona, Elen, que ja, suposeu que és Kiranaili que és mestre d'escola, fa tota la pinta el problema és que el Japó prohibeix l'accés als estrangers Herbie um, viatjarà fins a un poble remot de les muntanyes de Fukushima per negociar amb el, temuc, amb el temut cacic de la zona Harajubei pels preciats ous de Cucsacera i aquí està l'argument de la pel·lícula Home, de moment el càsting sembla com a mínim interessant no? Kiranaili aquí li agradi Alfred Molina. Alfred Molina no sé quin paper fa, potser fa de comerciant d'aquest, el Vadiu Potser sí, no sé. Eh, potser que, que aquesta és l'estrena de la setmana en comptes de la Steve Carrell? Home, m'ho poses molt difícil, eh? Perquè entre un remake d'una pebi japonesa una parella molt diuen poca química que és i això... El remake és digne. El remake és digne... Mm. ...comparat amb la primera pel·lícula, suposo... la l'això, Samon... <ríe> ...amb això tot dic... ...el de més bé, Jacint, ...suposo que la setmana que vens vindràs parlant de... ...llamada perdida, no? Uh, aquesta setmana la tinc bastant ocupada... Bueno. ...he de fer el quarto de bany... ...que m'ha quedat pendent aquesta setmana... No ...a l'Esteve és intimit de vendre... ...soc una Belén Esteban de, de la ràdio... ...no és aquest l'espai... ...per aquestes coses... Passem a les teves notícies, les notícies calentes d'en Jacint. Has canviat de sintonia? Sí. Ah, molt bé. Vols que més explicacions? No, Després no, no. Si tu mateix, Jacint, vinga. No. Endavant. Ah, tinc notícies, tinc notícies calentes. Primer de tot, queda confirmat, tenim més Rambo. I això és una gran notícia. Ja ho havíem comentat abans, em sembla. Com que tenim més Rambo? Tenim un més Rambo? Hombre, fuà, fuà. Però si aquesta última no valia gaire res, no. Però va tenir públic. Sí, bueno. Què importa, la qualitat, vol públic. Però no va tenir èxit i, i més bona crítica a l'última de Rocky? Sí. I no també. hi haurà un, ro, un nou Rocky, jo També, també, home. Però el millor de tot és que Stallone ha confirmat que hi ha una seqüela més de Rambo que ja porta la meitat del guió però el que m'ha sorprès més és que ha dit que canvia de gènere completament. La pregunta... Jo un musical de Rambo. La pregunta era, serà Rambo el musical? Matando chinos Boy? <laughs> però sempre que es carrega vietnamitos, no? Podria canviar. Matar americans, ara? ara? Un no, americano ui, no, en Irak. No, no. Oh, no, molaria molt, eh? Un americano en Irak i el tio ballant allà. Titiri, titiri. Anda que no. Això vendria. Jo dic que hi aniríem aquesta. Vendria aquí, però allà no. Ah, no creguis, són una mica raros. Què farà? Podria fer un western, no? Uh, un western Rambo. Uh, Rambo amb el els cavalls. Sí, assaltant uh, una carrossa. Un o... Detinguent quatre eros, no sé. Ai, quines coses busqueu? Sí, heu sentit unes granotes? Sí, són les meves sí. granotes. Ah, ja deia jo, jo que t'afecte no l'he En cada bé, tenim més notícies, Charlie Theron busca venjança. Titu -titu el titular han és, impactant? és impactant. Ha fitxat per produir i protagonitzar el remake americà de Lady Vengeance, o l'Aram, abans en parlàvem i ho sabrà dir... Exactament. Sympathy for the Lady Vengeance. Que és el tercer film d'una teologia que va fer Parts and Walk, que també hi formava part el Boy i l'altre ah. era algo de Vengeance també ara no, no t'ho sé dir però aquest ha arribat als cinemes aquí? Uh, fa molt poquet perquè sé que el cartell va criar bastant l'atenció i va passar per sales bastant és que mi no em sona i mira que bueno, per Chan-wock la d'Old Boy vaig trobar que estava força bé tenia, tenia escenes molt heavies el d'un martell és una cosa com, com no he vist gaires vegades i, I estava al lloro de veure si l'estrenaven o no l'estrenaven i em pensava que al final no havia arribat. Doncs pues jo diria que si no fa gaire... Ja et dic, el cartier va crear l'atenció perquè van imitar sobre l'estètica aquí al i Aha. això em va crear molt l'atenció. I em sembla que la van estrenar jo cap de tres mesos i ja estava... El a mi no em mireu perquè la meva memòria... Fatal. Va, I Fatal. també és una pel·li de més, tampoc no, ens enganyem. No, el caniem. boi sí que l'he vista. Ens informarem, mirarem a veure si la podem veure d'alguna manera... Després tenim un que ha sortit per... Bany. O sigui, és o sigui, veritat si m'entenia. Charlize farà el remake d'aquesta pel·lícula? Sí. Home, Charlize Theron també ha fet poden... Ultraviolet i aquestes coses, no? I Resident Evil o sigui, o sigui, i... O ni me'n Ultraviolet. Mm -hmm. Resident Evil no. Això ah, no, era Mila Jovobit. És, mi és, és veritat. Ultraviolet... No. És que s'assemblen. No, és que n'hi havia dos. Aion Flux ha fet Charlie ah, Theron. Ah, val, val, val, val. Quin val. punt de friquisme portem al damunt <laughs> per saber què diferenciar el traviòleg d'Aion Flux. veu un que ha sortit guanyant i que li ha passat la mà per la cara a estimer Spielberg i a Guillermo Toro, ha sigut David Yates. Yates David Yates. Yates Que com... aquest home ho coneixem perquè perquè ha dirigit també altres Harry Potters. Ah, molt bé. No, és bastant conegut. Ah, no me'n recordo les pel·lis que ha fet, però té bastant de nom aquest senyor. I que dirigia l'última entrega Harry Potter, que com ja vaig anunciar... Serà l'última? Sí, la mm. sèptima i última entrega, que és la Relíquies de la mort que he començat a llegir, i ah. que és un toston impressionant. Molt bé. Doncs deixa'l. Clar. Doncs pues que te l'has de llegir, és un d'aquells llibres com la Bíblia i com Ui, els... Home, no, i, i com els amb la Pero, Com els manuals i què t'has de llegir per sentir-ne una persona... <laughs> Integrada? Sí. sí, sí, sí, sí. Bé, doncs, tal com ja vaig anunciar, hi havia dos parts, o sigui, més tales per Warner Bros. i poc més. Però J.K. Rowling ha dit que... Bé, que potser més endavant hi hauria un buitallibre. Oh, i tant, que jo ara en vull llibre... Jo no m'ho És el nou Lucas, que aquesta dona. Caudreixi ja, la Rowling, que sí, ja cansa. Exacte, Cada vegada que treu un llibre li ha de Sant Quintín. Però que... no és culpa seva, si hi ja hagi molt fric. Bueno, en part no tinc, bon. Ara, ara que penso, jo no el tinc, ni va ser el meu compé fa gaire i no me l'han regalat, que estrany. Quin fanyo. No, no, ja està bé. Podem fer eh, des d'aquí... A tots els oients que esteu assolgant <laughs> el programa, ara mateix si voleu enviar regals feu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com farem una recollecta per eh, que l'Aram li regali l'últim llibre de Harry Potter en català en català, sí Molt bé. La, la, en, català i, re, en la, català i tapa dura o les relíquies de la mort no tinc ni idea sí. o les escobreries que han quedat les ruïnes de la mort vinga va, ah, perdó, em tí. perdo ah, tenim una nova d'una en el desert aquest és el titular que li ficat, poeta, gràcies ha ah, confirmat Peter Berg el lietor de Very Bad Things i la Sombra del Reino adaptarà Dune de Frank Herbert que ja va portar al cine el gran David Lynch això se la tragèdia jo no, confio no en Peter Berg, i més perquè el nom del protagonista ha sonat Shia LeBouf i jo que aquest nano hi confio Menys amb Indiana Jones, amb tot l'altre confio Però si ha aquest ha tio ha fet dos pel·lícules i para de comptar Però Però no ha, ha fet, fet, fet, fet Distúrbia Peliculón, ha fet Transformers Peliculón, està preparant Indiana Jones Ja està, ja N'ha fet tres més N'ha fet dues i n'està preparant més Però simpàtic <ríe> I, Molt bé I i després tenim Metro Golding Mayer anuncia els seus nous projectes que són El secreto de Thomas Crown 2 una nova entrega de Més enllà dels límits i i lo es fa esperar que és un remake bueno una adaptació als cines de fama què? Lo que oyes però fama al concurs reality o fama no la sèrie fama de calentadors i sí, sí. no era cutre era vuitantera Jacint. No, però aquesta és que els vuit anys hi veien dos lo bo i lo dolent. Com fama tu. era dolent. Com tu. Però jo di una part bona, un Dr. Jekyll i un doncs jo veia fama. I és el que hi havia. Oh la gans està traient. I jo, els, esca, els calentadors aquells que tu dius, en vaig tenir uns iguals però una cosa que no que la i l'altre sí, que ens explica sí, sí, històries sí. d'escalfadors de, cutres bé bé bé però ara és quan us sou dinar perquè l'últim projecte que ha anunciat és un remake de la gran pel·lícula obra mestra Robocop no pots fer un remake de Robocop i té menys de 20 anys la pe·li. però és que ja no té sentit m'agradaria comentar això com a tall de curiositat que ha aparegut a internet ja el tràiler de la nova pel·lícula de Ben Stiller com a director i protagonista que és Tropic Thunder i que s'ha programat per ell, Jack Black Robert Downey Jr. que fa el paper de negre <laughs> que això és una cosa que està molt bé i hi haurà un camió de Tom Cruise fent de gordo una no ah, que no es no, no. ah, està aquí la mentida Ah L'hem ah, ah, caçat impossible L'has deixat per al final No pas que per final, en Robert Downey Jr. faci de negre no, no, A veure, tu, Cruise... mira ací m'atollem, vés al Youtube i busca Tropic Thunder Trailer ...i trobaràs les imatges... ...perquè Jacinto no doncs si Jacinto no mienta... ...nosaltres confirmarem aquesta informació... ...bé, bueno, contrastarem aquesta informació... ...perquè m jo no tinc tan clar... ...i sempre en coles alguna... jo crec que aquesta última és la que ha colat... No? ...és aquesta, a mi m'estava sorprenent... Jall. ...ostres, tot sembla força creïble... ...aquest cop ens ha fotut un bon timo... ...però no, finalment l'ha hagut de deixar anar... ...no esperàvem menys de tu... ...voleu que parlem... ...fem tertúlia... ...jo no he pogut veure res... Però suposo que tu, Aram, sí que has anat a veure al cine alguna cosa, no? Sí, sí, sí, sí. aquesta setmana no he fàcil. anat a veure un parell de coses. Que estaven bé? Una molt actual i una ja una mica passada, has però que de veritat he aprofitat que feia temps que no l'anava a veure. Si ens posen una sintonia, oh. un, en parlem. En Giacín, si no, si doncs no anem no. directament, perquè en Gessin té problemes avui, Digue'm, què has vist? Esclar. He anat veure Los falsificadores, ah, molt bé. que és la pel·lícula austríaca que He va... He sentit de tot, des de que és una uh, decepció fins que és boníssima. A veure, jo crec que ni tanto ni tan calgo. Um, és una pel·lícula sobre el holocaust, una pel·lícula sobre camps de concentració, que ja s'han fet bastantes d'aquest estil. La diferència està en que... Aquesta pel·lícula ho enfoca des del punt de vista dels col·laboracionistes jueus, que és una cosa que no se sol fer gaire en el cinema, és un tema que no es tracta. Home, eh, ara que fa poc, fa dos dies, l'Angela Merkel va al Parlament israelià i va demanar perdó, no?, en, va, en boca del seu país per l'holocaust, Tans anys que, que fa, doncs imagina't mirar des d'aquest punt de vista, és que és alguna mica difícil, no? És alguna mica difícil i ho tracta amb, amb bastanta essència. O sigui, el tema es tanca. Són un grup d'impressors, falsificadors, que eh, els obliguen a treballar fabricant paper moneda fals. Aleshores, ells es troben amb el dilema de si col·laboren i se salva, i salven la seva vida o intenten sabotejar la feina i així s'arrisquen a que els fusellin I allà mateix. uns, uns herois. Exacte, I? almenys uns hores desconeguts i què? Doncs tota la pel·lícula es passa més o menys així, fan el que poden, al final els alliberen i tot acaba força bé És molt negra És molt fosca la pel·lícula? No, la veritat és que no, tot és bastant suau, el final és inverossímil, el final em sembla completament absurd I a ells ho fan molt bé, a mi el que m'ha agradat d especialment d'aquesta pel·lícula és veure cares noves perquè arriba un moment que de tant de cinema americà quedes com una mica empatxat ja sé que hi ha gent que es pot tragar Will Ferrell de, del dret i del revés però arriba un moment en què vols veure cares noves i aquí els actors estan bé la història no és no és tan impressionant en el fons i crec que l'Oscar és un premi una mica exigerat eh... és un premi... no és una pel·lícula que passarà a la història no se'l mereixia com bueno, que tampoc he vist les altres ah, tampoc no sabem la competència no. Però sí sé que 4 meses, 3 setmanes i 2 dies que era la nominada per Romania estava molt estava millor, millor, però aquesta no va passar la fase final. Per tant, es va I, quedar i poc I quina és la dels deures? La que has fet de deures, la passada, la que has recuperat? La passada, once Wands, ah, que, que, que és la, la pel·lícula irlandesa... De... Sonora? va guanyar la millor, cançó, la millor cançó la millor cançó en els Òscars que va ser l'anècdota aquella de que la noia no va tenir temps de parlar per al micro i després de la mitja part el presentador la, fa, la va fer sortir una altra vegada perquè tingués l oportunitat de parlar molt bé, tot un, tot un detall aquesta pel·lícula és molt tendra i molt encantadora és una mica estil Mm, antes de amanecer o antes de l'anochecer mm. el que passa que menys pretensiós, menys intel·lectual una bueno, cosa hi, han més... dues, no? sí. hi ha dues, no? sí, de l'atardecer i de l'anochecer pues a mi no em va agradar gaire cap sé. de les dues? No. Ah, a mi sí que em van agradar, doncs aquesta és una mica de l'estiu però molt més casolà, una cosa són dues persones que realment tenen problemes per guanyar-se la vida, no són dos estudiants que se'n van a durar voltes per a Europa bueno, i la recomanem, la la la recomanem més que els falsificadors Ostres, sí, és una estiu Perquè, completament clar, diferent eh? Aquesta no setmana veure, són tres però... o sigui, tens una romàntica tens un remake que ja saps de què va i tens Seda, que és una una Home, història èpica doncs, romàntica doncs, és un musical bueno, i tenim Horton, eh tinc Horton. Clar, per veure. I heu anat? Horton per veure. Ah. Tinc moltes ganes de veure Horton. Però si un desastre com una casa. Per què? Doncs pues la crítica nord-americana no l'ha deixat tan malament. Ara en parlaré box office. Tens eh? La crítica l'ha deixat superbé. És que jo he flipat amb les crítiques que ha rebut. Però, Però de no Pixar, sé, eh? No sé per què flipes, si no l'has vista. Perquè jo no m'esperava que una pel·li basada en una novel·la d'Actor Sius tingués tant d'èxit. Bea. i a més a més l'estil de dibuix a em semblava que semblava bastant no imitava de Pixar mm -hmm. mm, no ho ja... sé, ja. la setmana que ve en parlarem perquè m'agradaria veure a mi totes aquestes dibuixos animats jo no fa distincions a Pixar o quina és la de Dream... Dreamworks, no? DreamWorks a mi m'és igual la competència, jo les miro a tu va tot a ser, penses un lleig. elefant com si és un pingüí <laughs> que últimament només surten animals no? Sí. A les pel·lícules de dibuixos Sí, bueno, Pixar va intentar en cotxe, sí ah, eh, eh, Cars heu, era culonuda. No, no Cars era collonuda, és una de les millors pel·lícules que ha fet Pixar Anem al box bueno, office Bueno, Los Increïbles encara és millor Bueno, però... sí, Cars i box office Cars i Los Increïbles no es poden tocar, Jacin O sigui que ah, no. Anem al box office El que més dona als Estats Units El box office Anem al box office perquè la peixera està que arde. En primera posició Horton, primera setmana 45 milions de dòlars, a la segona posició 10.000, dues setmanes 61 milions de dòlars, al tercer lloc Never Back Down, entrada de la setmana en prop de 9 milions de dòlars, quarta posició College Road Trip, dues setmanes 24 milions de dòlars i en cinquena posició Vantage Point, quatre setmanes 60 milions de dòlars. I uh, anem per les crítiques de Horton. Dibar del Boston Glove posa una B menys. Uh, això seria un notable... Uh -huh. uh, Horton i diu que és refrescant Laura emèric del Chicago Sun-Times Li posa una B i Diu que si podem prescindir de la brillantina de Hollywood I gaudir de l'experiència cinematogràfica Podem trobar que Horton és fidel A l'esperit dels clàssics de dibuixos per a nens I Glenn Gasling De E-Online li posa la nota més alta Una A menys que una excel·lent, I diu que funciona com a comèdia legítima I que és una extrapolació Que val la pena del llibre original i anem a l'entrada de la setmana, Never Back Down. Eh, aquesta no ha rebut de bones crítiques. És l'estrena als Estats Units. Jake Tyler s'ha mudat fa poc a Orlando, Florida, amb la seva família, per donar suport al seu germà petit en la seva carrera com a tenista professional. Jake era l'estrella de l'equip de futbol local, però la nova ciutat és un estrany, amb fama de ser un buscabregues. Us agrada aquesta paraula, eh? Busca oregues, oregues. m'encanta mm, Jake intentarà d'encaixar en, bueno, en, en la nova ciutat i acceptarà la invitació d'una companya de classe que es diu Baja <ríe> <ríe> sento no sé com es deu pronunciar, en bé alta per anar a una festa en fi, que la pel·lícula mm. està dirigida per Jeff Wallow que no tinc eh, l'honor i protagonitzada per Sean Faris Amber Heard, Jimon Hounsou i Evan Peters no volia gent desconeguda Home, Jimon Hounsou, aquest és l'africà que feia diamantes de sangre. I el futur black uh, pantea negra. Ahà, exacte. i la resta, ens coneixem la resta no sabem qui són, són una mica desmadre a l'americana sí, o... en fi, no compta amb molt bona crítica, li han posat una 100 menys de nota mitja el més cruel dels crítics ha estat Blake French de filmcritic.com, que ha dit imagineu-vos una barreja del club de la lucha i bailando, step up doncs el seu fill bastard seria Never Backdown <laughs> bastard, eh, matitzem Uh, ja està el box office o sigui, bueno, ens quedem sí. amb la idea de que Horton dintre de tot estarà bé estarà bé i ens quedem amb la sorprèn. idea que 10.000 porta 61 milions de dòlars en dues setmanes mm, això sincerament no farà que la vagi veure ni que la vegi més bons ulls ni que la reconsideri no, no jo tampoc però dèiem que no valia gaire res que bueno, considera que és entretinguda i mira, va fent eh Sí, Daredevil també va liderar el box Office Saps? O sigui, el Mosquetero també va liderar el Vox Doncs això, no, no, et, no pots fiar del box Office americà Bé, bueno, jo si m'aposes me la meva sintonia tiro milles Les intimitats de les estrelles al Descobert, a les Xafraderies de Hollywood Doncs som-hi amb les meves Un notícies. moment, Marta, sí. m'agradaria començar aquesta secció ja interrompenta directament i per dir que quan no hi ha esglés i anem puntuals, diria jo. Eh? No, no t'ho no? pensis pas. No, no. Va, ja pots continuar. Vinga, el director, ostres, no puc riure aquí, el director d'Anthony Minguela ha mort als 54 anys. Um, ja ho sabeu, va morir ahir. Posem cara seriosa i avorrida, com doncs guanyador... seriosa i avorrida és el pacient anglès. Sí. El guanyador de l'Oscar per la pel·lícula el, pa... el pacient anglès, que crec que ja es pot veure en català, no? O no? Ah, pacient segurament, anglès, sí. Que és l'any 96 ha mort a causa d'una hemorràgia, mentre s'assumitia a una operació d'un tumor al coll. Minguela és el director de títols com el talento de Mr. Ripley, pel qual va rebre una nominació als Oscars. L'última de les seves feines va ser com a productor de Michael Clayton. Uh, Minguela ha mort just uns dies després de la l'emissió a Anglaterra del seu telefilm de Number One Ladies Detective Agency sobre una dona africana que té una agència de detectius a Botswana i Minguela l'estava promocionant. És que m'encanta perquè aquest, aquest llibre uh, el tinc de deures per anglès. Ahà. Uh -huh. O sigui que si sé que hi ha pel·li... <laughs> Podria fer alguna cosa Alguna cosa podríem fer bueno, en fi. No, porta't bé, eh? fes els porta't deures sí, Hal Berry celebra la seva nova maternitat amb el model Gabriel Aubry No és que el seu model és el pare No mm -hmm. és que la celebri així amb el primer model guaperes que ha vist pel carrer Una pregunta, quants anys deu tenir la Hal Ara t'ho dic Barry i la seva parella obrien han donat la benvinguda a la nena, la seva filla, que va venir al món diumenge passat i que no sé com es diu encara. És el primer fill per a l'actriu de 41 anys. Què dius ara? <coughs> sí, Aquests de Hollywood van tots tard, eh? La Nicole Kidman, escolta'm. <coughs> I n'hi ha un altra, més endavant us ho dic, que també ha confirmat que està embarassada i tampoc és un yogurcito. I el seu company té 32 anys, de professió model i restaurador. Restaurador no pas de mobles, no, no, segur que posa cera. No, no esperava menys, tampoc. <laughs> Barry va declarar recentment que volia estar embarassada tota la vida, això que li sentava molt bé. Halberry i Aubrey es van conèixer en una sessió de fotos per a Versace el 2005. Què opines d'això d'estar embarassada tota la vida? Molt bé quan estàs al 5 o 6 de mes, però jo te dic jo que els 8 mesos i mig... <laughs> <laughs> molt bé quan tens tothom que t'ho fa sí, i no tens exacte. que moure un exacte. exacte. Molt bé, exacte. Què més? Uh, parlem de Punisher Thomas Jane, uh, que ha estat arrestat per conduir borratxo. Un clàssic. Molt malament, sí. No hi ha celebritat que se salvi de la policia. Ni de l'alcohol. Ni de l'alcohol. Irònicament, Jane serà castigat. No s'ha <laughs> Després que una patrulla l'enxampès conduïn a Ebrid dilluns al matí. Al matí, o venia d'una festa o s'havia fotut un bon esmorzar. D'aquells de carajillos, sol i sí. sombra i el que caigui. Jane, casat amb Patricia Arquet, s'haurà d'enfrontar a la vista judicial el 9 d'abril. Doncs bé, suposo que deu tenir un bon apocat, o sigui que... Que li vagi molt bueno, bé. Bueno, què serà? Uh, bueno, fes alguns uh, treballs per la comunitat, no? I si no, la venganza serà terrible. Exacte. George Clooney, que torna a urgències. Ah, uh, per un capítol de despedida, No per una temporada diuen -se. sencera això volen jo juraria que ah. urgències hi queden dos telediaris eh? ah, això no ja s'ho creuen ni ells ja no interessa gaire a ningú crony podria tornar a la temporada final d'aquest drama mèdic el productor de la sèrie David Zabel està intentant de reunir els personatges antics per a una temporada especial per celebrar el final de la sèrie de manera que George Clooney podia reprendre el seu paper com a doctor Douglas Ross ho he dit bé ara? Doug Ross, sí, sí, ho has dit perfecte Ross. a més els caps de la cadena NBC estan desitjant de recuperar l'actor Anthony Edwards tot i que el seu personatge el doctor Mark Green va morir d'un tumor cerebral sí. o sigui, estan tontos estava, estava esperant a veure què deies <laughs> perquè tu que eres, o ets seguidor de la sèrie era, era, la veritat és que ara ja fa un parell o tres de temporades que es ja me no la miro. tornar a algú amb um, una sèrie? Vale que no, no hi ha el problema, Ali McVill <laughs> també ho feien. Te'n no, recordes? El noi del que estava... Tu veies l'Ali McVill? Sí. Estava enamorat d'un noi des que eren petits, que es va acabar casant amb la noia rossa que tenia un tumor, i després l'Ali McVill el veia com si fos un miratge en les Ostres. últimes temporades. Mm. Somiava amb ell, per dir així. Val. Jo crec que el poden fer per a aquest rotllo Obi-Wan Kenobi. Molt bé. Nes doncs tragedi. Doncs que el... En fi, la imaginació al poder. Sí, sí, però és que en, en Romano també... Va, primer hi van tallar el braç i després se l'apalmar. És una cosa... Bé, no sé com s'ho faran per tornar-vos tots. No sé, potser està criogenitzat i... No sé. Natalie Portman es converteix en productora als seus 26 anys. Jo pensava que en tenia més aquesta noia. L'actriu ha creat la seva pròpia companyia de producció després d'admetre que està cansada d'esperar ofertes de pel·lícules interessants a la seva bústia. No o sigui, que... que les germanes Valena no li sembla prou interessant. Clar, és que el que està fent últimament... Bueno, Portman de 26 anys i amb 15 anys de carrera considera que els guions que li ofereixen són inconsistents. Així que ha decidit formar la companyia que es diu Hanson Charlie Films. És que la tia és una crack. L'altre dia ja vaig llegir una mena d'article a internet sobre... Jo crec que és bastant exigent. I, però té un pió d'estudis, eren una llista dels de, 8 actors que tenen infinits estudis a Hollywood, sí, sí, aquesta tia a la seva biografia i bueno, de aquí, tot. Mm -hmm. i sap alemany... I... Saps qui era l'actor número 1 en estudis universitaris i doctorats i postgraus? Qui No ho diries mai. Schwarzenegger. Mm, vas bé però no. Stallone. Mm, no, una mica més desconegut. Chuck Norris. Dolph Langren. Que Estrat... Ando Flangren és doctor en genètica, bueno, científic... És de tot, però no sé quants idiomes... Aquest tio és una bèstia intel·lectual. Ja us ho ara aquí. Molt bé. Físic, ment, ho té tot. Brigitte Nielsen ho ha tingut tot, aquest home. Va estar amb casat, diria jo. I no em van convidar... Mi... <susur> vaig a parlar amb ells. Confirmem que Mini Driver està embarassada. Aquesta notícia la vaig apuntar fa un parell de setmanes, o tres... Després que la fotografia s'està sortint d'una clínica de Los Angeles, el mes passat, Driver ha confirmat els rumors que està esperant el primer fill en una entrevista al programa de Jay Leno. O sigui que ho sap bastants milions d'americans. A veure, sap tothom. Eh? L'actriu de 38 anys es va veure obligada per l'Eno a confirmar la notícia després que el showman li comentés que havia guanyat pesca. Davant d'això, què has de dir? Què has de dir? T'assens molt malament. <laughs> Mini Driver va confessar a l'Eno que li encanta estar embarçada, però que no li agraden les vomiteres matutines, en fi. Aquí sí? I aquí sí, exacte. No? Però diu que compensa. En fi. Les diumenge molen. Però aquí... <laughs> molt bé, però aquestes són d'una altra cosa, una altra causa, una també. Un altre origen. I acabo ja, Scarlett Johansson anirà amb un fan al cine per 40.000 dòlars. Al final la puja ha arribat fins als 40.000 dòlars. Sí. Exactament, 40.100 dòlars. M'ha sortit car, ho emmeto. Mm. Però, sí. però si tu has dit que no t'agrada... Oh, quin detall, com que saps que era el meu aniversari, ho I has... has pagat per mi. Oh, tant. Perquè tu has dit abans que no t'agradava l'Scarlett no Johansson. No m'agrada, li regalaré al meu pare. El teu pare? Sí, el meu pare és un fan d'Escarlett Johansson, d'aquesta i de Leslie Nielsen. <laughs> Sí bé, jo vaig a la notícia perquè us esteu desmadrant, eh? això amb l'Ignasi no passaria eh? bueno, seria pitjor, potser, però la cita de jo, sí, la cita de Johansson, jo també hi iriem amb Scarlet Johansson, eh? Clara que sí Perquè aquí suposo que han, postat, han apostat nois i noies. <laughs> Home, Home? Te, en algú momentes pensar que serà alguna cosa més com sopar. En algun moment podràs tocar Scarlet Johansson Exacte. i que sigui sí, per donar-li l'entrada. Quan agafes les palomites i sí, sense... Sí, que... uh. sí, sí, sí, sí. La cita de Johansson ha permès eh, donar 40.100 dòlars a l'ONG Oxfam, un fan afortunat acompanyada acompanyat d'Escarlett a l'estrena de la seva pel·lícula "His Just Not That Into You a Los Angeles el juny de l'any vinent. Ho dic bé, el juny de l'any vinent. Mare de Déu però de 700.000 700 visitants han entrat o oh, la pàgina, la subhasta d'Ibe ja ha tingut 700.000 visites i s'han fet 170 apostes bueno, tampoc són tantes no? home, sí. clar, és que la primera ja devia ser bastant disparada i a partir d'aquí la gent no s'ha d'haver gaire mm, sí. és allò, per pujar no dos dòlars no, no els apugen. no sé de quina xifra es partia i, eh, i Home, mil dòlars com a mínim, suposo Suposo que sí bueno, Aquesta noia suposo que no sortirà a subhasta Per menys del que li costa unes sabates no? El guanyador és britànic I utilitza el sobrenom de Bosnur Bosnur Bosnur, uh -huh. l'anònim D'altra banda, George Clooney Us vaig dir, noies, que ens esteu escoltant Busca cita per assistir a l'estrena Del seu nou film, Leatherheads I, i també, tot per caritat tot També per caritat. posarà a Sí, Que interessant doncs sí ara, Que hi hagi per tothom Aquest és el teu regal Amb Josconi <laughs> Aquest és per mi eh. Aquest és l'autèntic regal per tu No podem fer un canvi amb el teu pare? Mm, parleu amb ell <laughs> Val. Aquestes coses sí si de cas després no? Entre vosaltres dos Sí, us ho això recleu. ho arreglarim fora, fora, de de fora. Vale. Ara ens toca els 40 minuts Ens toca parlar de, de tele I a veure què ens expliques ara Sèries en obert als 40 minuts Serem breus perquè sé que portes moltes novetats per al Saló del Còmic. El primer que m'agradaria comentar és que m'ha agradat molt la sintonia. Estava pensant, de quines sèries això és? Quina això sèrie? és, és àvia's. Ah, molt bé. Oh, i la tinc molt abandonada. És àvies de JJ Abrams. Mira, si vols podem parlar d'àvies, perquè m'estic posant el dia no, d'aquesta sèrie. No, és que la tinc abandonadíssima. Eh? Penso que he vist els dos primers capítols. Ah, no, jo he vist les tres primeres temporades, i la veritat és que després em va deixar interessar, però la meva companya li ha seguit agradant, s'ha chupat tota la quarta i, alguns, i, i uns quants de la cinquena. I mena anat una mica per on van els trets, i bé, la veritat és que la sèrie segueix igual... Han aparegut mm, més noies explosives que també fan rotllo ella perquè s'ha quedat embarassada, ah, està embarassada no, no. la sèrie ah, i la cinquena ja és l'última temporada. Que ara ja la criatura quasi que ja estava bueno, a l'ecomanió, no? La... no? Suposem que sí, <laughs> perquè d'aquesta sèrie ja fa uns quants anys. I què més? Doncs comentarem que, que han anunciat a TV3 que han comprat la sèrie Les cròniques de Sarah Connor. És una sèrie... Que és una mena de, surt a partir de Terminator, de la saga de pel·lícules Terminator I ens explicarà com van ser els primers compassos de la guerra entre els homes i les màquines O sigui que empalmarà directament amb el final de Terminator 3 I uh, serà Connor? Qui serà? No ho sé No se sap No se sap Bé, I sí que se sap una... però ara mateix no ho porto Bé, uh, això són deures I aquesta sèrie l'ha comprada però no se sap quan s'emet? Un parell un parell de mesos. Un parell de mesos és el que haurem d'esperar a veure Que no faci com 4, cometres. no? Que compra les sèries... I, I les deixen les allà guardades. I les deixen a veure. Molt bé. Els no, no, Estats Units ha tingut una crítica regular, però ha tingut bastant èxit de públic. De moment no hi ha anuncis d'una segona temporada, però Tu creus però que és arriscada? Jo crec que per ser TV3 sí. No és el sí, seu no? model de sèrie. TV3 no fa aquestes... Bueno, m'ha sorprès Home, que fos TV3 qui hi hagi comprat aquestes herois, sèries. No? Sí, té, té Stargate, Farscape i... O sigui, bueno, si el que va ficció, fer amb Stargate és... i Farscape és mutilar-la i destrossar-la perquè Stargate m'és igual perquè ja no la seguia, però Farscape la veia als migdies de 30 i de cop repetien capítols i era tot un caos i no hi havia manera d'entrar-se de què passant la molla i companyia Bueno, però ciència ficció suposo que això s'encaveix en la ciència ficció i TV3 ja sabem que aposta per la ciència ficció. Bé, doncs, esperem que sigui una bona sèrie. I Terminator l'han fet moltes vegades. Moltes vegades, eh? Terminator. O sigui que... Esperem que bé, bé la sèrie sigui vetre. bé i si està bé doncs la seguirem. I volies comentar alguna sèrie més? Alguna notícia més? O vols que passem al teu espai de còmics que oh, veig avui... que portes una paperassa? Sí, avui porto <laughs> bastants de paper sobre el còmic però tranquil aquests són per dissimular la que porto ah, molta feina val, però en val. realitat no són de còmics. M'estaves espantant. <laughs> doncs anem... Volies, volies dir... El... Passem a la secció de al còmics. Passem i a veure què ens separarà. Les orbes de Lobetno a d'entrar en acció a la redacció del còmic. Digue Maram, ja pots començar quan tu vulguis. Començarem amb Bonto, ho vam deixar l'últim dia. Estàvem comentant les novetats del Saló del Còmic de Barcelona, que es celebrarà ara al mes d'abril, i ho vam deixar mitges perquè se'ns va acabar el temps. Per tant, avui en palmarem. Una altra de les novetats que, que a més m'han interessat a mi, perquè ja us dic que jo destaco aquí el que més trobo que pot cridar l'atenció, és un volum de la Liga de la Justícia d'Amèrica i la Societat de la Justícia d'Amèrica, que eren una mica els seus predecessors. En un únic especial, Planet Agostini recopilarà l'edició de Luxe, amb un pròleg inèdit de la sèrie, i hi haurà una sobrecoberta desplegable feta per Carlos Pacheco, el dibuixant espanyol. La veritat és que pot ser un material a de interessant, Uh, és una sèrie que va estar una mica desaparescuda aquesta de la JSA, però va arribar un guionista que es diu Geoff Jones i un dibuixant que es diu David Goyer, i li han donat nova vida. I la veritat és que creiem que estarà uh, bastant, bastant bé. Una altra de les novetats que ens vam deixar de comentar, i segurament és una de les més espectaculars, és la de La Muerte de Superman. En un sol tomo, edició de Tapa Tova, publicaran 792 pàgines sobre la història que el 1992 va sacsejar una mica els ciments del que era el món del còmic, que era la mort de Superman. Eh, en aquella història, Superman moria mans de juicio final i es va convertir en un dels còmics més venguts de la història. Milions d'exemplars, campanyes de màrqueting, etc. Doncs, 15 anys després han decidit eh, recuperar aquesta història i, a més a més, de la mort de Superman inclouen el reinal dels superhombres, que és una mica la seqüela d'aquesta miniserie, i Funeral per un amigo, que a l'univers DC doncs, llorava una mica la pèrdua de Superman. Aquest llibre valdrà 40 euros, o sigui, que no està mal, però més interessant... A -a -també, També el vols? La veritat és que no la tinc, la història de la muerte de Superman. En el seu moment eh, no, ten, no em estava els diners que em gasto en còmics. No, o sigui, estàs recuperant. Estic recuperant material, però la veritat és Dan Jurgens, és un guionista molt lent. Ah. i em m'hauria fet gràcia tenir l'edició normal de la Muerta i de Superman ara, 800 pàgines 800 pàgines, 40 euros i un braçalet de regal un braçalet eh, amb poders uh, no crec, serà un rotllo no. d'aquests de Todos Somos Com a Superman el... ah, molt bé. blau i vermell o negre ah, per la tipus, mort o... ah, molt bé. tipus blancs però Einstein. ja han tret tots els colors ja han tret tots els colors sí. a topos ja s'inventaran <laughs> ja alguna cosa segur que se'n sortiran Seguim amb Superman. Publicaran una altra edició, un altre volum, d'històries també antigues, que serà les històries d Alan Moore, l'edició absolut o sigui un tomo d'aquells impressionants on te recopilaran les millors històries del guionista Alan Moore que ha fet amb Superman. La veritat és que Alan Moore és un guionista impecable, tot el que fa és bo, no té errors, i els dibuixants també són excepcionals, alguns. Tenim Kurt Swan, un clàssic que feia Conan, Dave Gibbons, el dibuixant de Watchmen, Uh, George uh -huh. Pérez, famós per fer els Vengadores, Wonder Woman... Per cert, Wonder que Woman. des de que li allò, l ja ha començat Watchmen. Ah, des de que li vaig comentar sí, a Watchmen? Home, eh? que ja està bé, que li havien regalat i que no l'havia començat. Home, és que no haver-se llegit Watchmen és com... com és ja molt fort. Ja l'ha començat, ja l'ha començat. És com parlar de cine i no haver vist Indiana Jones, per no, exemple. és un míte. Exacte. Molt bé. Doncs la és que aquest volum ho Vol recomanem. Vol de Superman. El, el, aquest segon de Superman, que sí, som. serà... Segurament... Superman 2, per quan l'estrenen? Ostres... Ah, no, encara tardarà, doncs... No sé... El que fan ara per aquest segon de còmic, la veritat és que es treure molts de volums recopilatoris amb material més o menys antic i més o menys difícil de trobar i aprofiten i li donen un nou embolcall la veritat és que els hi sol funcionar i aquestes històries de l'amor, recopilar-les totes és com a mínim complicat per tant d'aquest volum ens n'alegrem la veritat és que aquesta compra la recomanem sense dubtar un ni un moment què més? I què valia? aquest són 128 pàgines 16 euros ah, molt bé Man, no està mal, no està mal barat, barat no, no però... pots recomanar algú molt car tampoc doncs, si no puc recomanar algú molt car... Bueno, no sé, la nostra audiència potser d'una butxaca molt gran. És el del Còmic, ja se sap que quan arriba el del Còmic de surten gran. coses molt cares. <laughs> I a més a és? més força interessant. Què més? U això aquí estaré molt poqueta estona perquè surt una nova edició del Batman Anyo 1. Existeixen com sis edicions diferents del Batman Anya 1. Aquesta és una més. I aquesta què? Aquesta, a... Cartone, segurament inclourà algun material nou, que seran sketches de, de David Mazzucchelli. No regalen res? Unes ales? No, no, no, no no regalen res. <coughs> 40 <coughs> pàgines d'esquetxos de i de dibuixets previs i tal. Aquestes coses que mm, són una més a més, però per mi no motiven a comprar un volum només però perquè... Però això és que... un producte... De regal. Eh, Vull dir, perquè pel col·leccion... Bueno, si sí, sí, ets col·leccionista i vols tot els anys 1 de Batman, doncs sí. Perquè n'hi han, han hagut moltíssimes edicions diferents. Jo en tinc dues, fins i tot, perquè la primera me la vaig comprar de, que la va publicar una editorial mexicana aquí a Espanya i hi havia coses estranyes mm. de traducció i vaig yeah. pensar que... I tu amb les traduccions ets... Um, Crític. Sí. Crític. Sí, sí, la veritat és que sí, però és que n'hi algunes que tenen de victa. Què més? Doncs una altra història de Batman nova, El Largo Halloween. B nova, no, no és nova, és un nou recopilatori, però la història és vella. Ja la van publicar aquí, en set volums, set volums prestigi, i ara la reediten tenen un sol volum, 400 pàgines, 25 euros. La veritat és que és una bona història de Halloween. Ah, és també per regalar? De Batman, també per regalar, és un Batman que tracta les històries dels seus inicis, de com en dos cares va acabar com va acabar de Una de les primeres aventures de Batman Està feta fa molts pocs anys Però retrocedeix una mica en el temps La veritat és que la recomanem Molt bé. Què més? Uh, Clàssicos mat volum 1 Los idiotas de siempre M'agrada mm, el títol 376 pàgines de l'humor Ja no m'agrada mica... tant 376 pàgines que deuen... Mira, 23 números Han recolectat aquí Bé, bueno, tens temps anar fent, en un número així, diguem I quina ordre de selecció han fet? Han fet una selecció de, segons Harvey Kurtzman i segons alguns dels col·laboradors Són els 23 números que diuen van sentar la base sobre el que s'ha cimentat la fama i la llegenda de Mac, per tant deuen ser de més aviat cap als principis, suposo La veritat és que aquest és un, un Mira, parlant de bobons per regalar aquest me'n sembla un per gent Fantàstic que gent una mica ja més gran o interessada mm. en fer arqueologia de l'humor del còmic de mat, de mat. per no tant això ver. pot sonar una mica xino la sí, perquè les no, la, potser les més joves ja no conèixen el cas a no? uh, Espanya s'estan editant s'estan sí? editant volums mm. no sé si estan tinguent molt d'èxit però la veritat és que si els segueixen tinc traient, xo... el que heu de fer quan aneu al saló és preguntar això, veneu? O...? O no ho veneu? Tot ens dirà que sí, que sí. Sí, sí. Ningú okay. ens dirà, no, no, això és basura para orcos, això no ho veneu. Ni he <ríe> és per iaios. Ah, exacte. <ríe> Què més? Què més podem regalar? Què més podem regalar? Podem regalar no sé. la Liga dels Hombres Extraordinarios. Quina? La primera part o la segona? La primera part. Ah, la primera està molt bé. Edició absolut, també en un sol, en un sol volum, inclouen els sis números de l'edició original i un munt d'extres, perquè té 416 pàgines. Per tant, si, anem eren, pujant, eh? si eren sis còmics, no sé què més hauran afegit aquí, però ha de ser... Extres. Si això passa anoche. com els DVDs, que Clar. té més, més extras tens que pel·li. Tot, o sigui, tens un DVD, que és la pel·lícula, i l'altre és tot extras. I jocs, podria haver-hi jocs... Mira, inclou la minissèrie original i la recopilació completa dels guions d'Alan Moore, que és el guionista Veiem. de l'obra. Home, eh, no sabem si recomanar-ho, perquè si algú vol exclusivament els sis còmics, per 10 euros els pot trobar. Doncs... I aquest recopilatori en val 30. Per sí, tant... comptant que has de fer una compra prou extensiva al Saló del Còmic, Exacte, doncs, doncs si te pots estudiar... Aquesta no entraria. <ríe> doncs no, no recomanem. En canvi, i ara us presento una mica la, el que podria ser la compra fiqui del Saló del Còmic, que és PSL Nelma Street volum 1 un còmic de PSL en el Maastricht tothom sap de què va a PCI en el sí. Maastricht Freddy, Freddy, Freddy Krueger doncs el guionista serà Chuck Dixon que és un home que està guionitzant durant molt de temps números del castigador Per tant, és un, i també ha fet històries de Conan per tant és un guionista acostumat a explicar-nos històries de sang i fetge i a l'igual està bé però la veritat no n'estic gaire convençut en tot cas podria ser que algú l'interessés li d'aquest PSL en el Maastricht pinta molt bé el que m'has dit Sí, t'agrada el tema Chuck Gickson? Sí, sí, que li agraden les coses, ja saps. Va néixer als 80 aquesta franquícia. Terror dels 80? 96 pàgines, 10 euros. Mira, estàs de sol. acceptable, bastant. Acceptable. Doncs apa, ja saps, el Saló com a mi que tens la teva primera compra possible. I fins aquí una mica les novetats que van recomanar al Saló. No? Hem, hem, comp hem completat la llista. Doncs, què ens, que ens queda, Jacint? Ens Mira... Dos minuts i mig, potser? Uh, sí, exactament. Dos minuts i mig? Sí. Mm, que poc temps. Doncs... No, em va el, no? el que farem... Eh, si tu ara no vols dir alguna cosa ràpida més... Així és ràpida. Val, va. Uh, ràpida no, ja. Ràpida ja, val. Uh, Marvel ha tret un volum que es diu Marvel Atlas, on terapassa tot el món, tots els països del món, en clau món Marvel i ens hem consultat l'apartat la, d'Espanya, òbviament Ah, i algun, bueno, alguna cosa interessant? Uh, sí, sabíeu que una nau escru es va estrellar a terres hispanes a l'època de la Inquisició? Molt bé. Mutamia! Mutamia! L'època de la Inquisició. I que va haver-hi un vampir espanyol i Espanya està perforada per túnels de l'ombre Topo, l'arxienemigo de Els Cuatro quatre. Fantásticos. Ah, pensava que hi havia un gasoducte, mm, però no. No, no, Ombre no. Hombre no. Topo. topo. És topo. Molt bé, doncs amb aquest Hombre Topo ens quedem avui perquè l'últim minut és per la, per la sintonia de como, de como la vida misma, una de les cançons de la pel·lícula, que és estrena aquesta setmana i que el tema es diu Tubi Surprise de Sondre Lerche Nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve i, uh, bueno, Jacint, bona nit. Molt bona nit uh, Sento tots els fallos i errors però compreneu-me, sóc novell no, Bueno, molt Ets bé. Ets jove i tendre I ara Gràcies. amb tu ens retrobem d'aquí 15 dies D'aquí 15 dies ens veiem Molt bé, doncs uh, fins la setmana que ve. Bona nit say, did you ever stop to think along the way, but baby be prepared to be surprised, better be prepared to be surprised, baby be prepared to be surprised, it's all I